nu se au văzut sără niciodată de când erau ei. Amucic împăratul verde, aproape de bătrânețe, a scris cartii sub craiului să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți ca să-l lase împărat în locul său, după ce el nu va mai fi. Craiul, primind cartea, chemă în dată tu trei înaintea sa și le zise ca și-mi scrie frate-meu și moșul vostru!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 cum văd eu, frate, o să poate culca pe orechii din partea voastră. Din trei fișori că ți-am, nici unul nu-i bun de nimica. Vorba aceea, la plășin înainte, la război înapoi. Dar pe mine o-i mai tătucă. Ce? Ce? Eu doar nu mi-am încercat puterile. Auzi, iau, iau. E... E... Lucru negândit sau aud vorbi tocmai din gura ta, prâsleo.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 Acum am altele la capul meu. Fetior de crai, spune-i, baby, ce te chinuiești? Că de unde știi? Poate să-ți ajute și ea ceva. Mătuș, știi ce? Una ai una și două mai multe. Lasă-mă în pace, că nu văd lumea înainte ochilor de la casă. Mătuș, ce nu te iuți așa de tare, că nu știi de unde îți poate veni ajutor. Ce vorbești, mătuș? Ce ajutor îmi poți da Dumneavoastră? Ei, ei creișorule, nu căuta să vezi că-s și drânțăroasă. Multe au văzut ochii mei de atâta amar de veacuri. Hai, miluiește baba cu ceva. ține mă dușă, asta. E acum, luminate, creșor, ai să vezi cât poate să-ți ajute bunătatea. Ascultă culoarea mintei ce-am să-ți spun. Du-te iar la tatăl tău și cere să-ți deie calul, armele și hainele pe care le-au avut în tinerețe. Da. Și atunci ai să te poți duce unde n-au putut merge frații tăi. Da. Tatăl tău sunt împotrivi și nu vrea să te lase, dar tu stăruiește pe lângă dânsul ca să-l înduble. Hainele sunt vechi și ponosite și armele ruginite, iar calul.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 Să te duc unde vrei! Hai căluțul meu! Stai, căluțule, mi se pare că ne apropiem de podul cu pricina. Ba nici de cum, stăpâne, să dăm năvală. Ia ca dihania de urs și arată colții. Ridică bustuganu și pălește-l. Păi se aligioană purisită. Stai, dragutate, nu dacă eu sunt. Ce aud? Fiara grăiește cu glas de om. Eu sunt, Craiu, dragutate, îmbrăcat în aia blană de urs. Am vrut numai să-ți ispitesc vitejia. Ei, ei, fătul meu, bun tovarăș ți -ai ales, Mergi de acu tot înainte, fără păs, Nu mai ține minte sfatul ce-ți dau. În călătoria ta să te ferești cât îi putea de omul ce îl spân. Și la toată întâmplarea, calul, tovarășul tău, Te-a mai sfătuit și el ce ai să faci. Cât de mult primești, m și pe mine în tinerețele mele.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 Cam am dat de dogoarea nisiguri Adevărat, stăpâne, adevărat Și mie mi s-a uscat cât lejul de sete Fă bunătate și dă-mi plosca aceea Să sorb numai o gură A, Așa Ia. Da, Bine, spânule, de ce te-a pus să verzi plosca? Nu vezi că pe aici mare lipsă de apă? Și pe arșița asta o să ne frigem de sete Să avem iertare, stăpâne Apa era stătută și ne-am fi putut îmbolnăvit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 Fântâna e adâncă și n-are nici roată, nici cumpână. Dar are scară de coborât până la apă, stăpâne. Adă plos ca să umplu. Așa, așa...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 Ce faci, spânule? Nu se mai vede nicio geană de lumină. Nici nu trebuie să vezi, fecior nevolnic, de găsești. Am pus capacul fântânii și l-am priponit bine. Tocmai de ce te-ai păzit n-ai scăpat. Acum să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci. Că de nu, acolo-ți putrezesc ciolanele. Ia ca ți spune. Sunt fiu de crai de la miază zi și merg la moșul meu. Împăratul Verde! Tine? Atât am vrut să aflu din gura ta. Chiar acum aș putea să te omor, dar mi milă de tine tale. Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii și să mai calci pe iarba verde, atunci jură-te pe ascuțișul paloșului tău că mi-i da ascultare și supunere într-o toate. Chiar în foc de ce zice să te arunci. Și de azi înainte...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 Și în cale că fiecare pe calul său și pornesc spânul înainte ca stăpân, arap albă în urmă ca slugă. Și merg ei și merg cali lungă să le ajungă peste nouă țări și peste nouă mări Și într-o târzie vreme ajung la împărăță Și împăratul verde îl primește cu bucurie pe spân ca pe nepotul său, Punându-l în fruntea mese cu toată cu venit unui fișor de crai. Iubiții mei, Sveni și Curteni, să ridicăm cupile în sănătatea dragului meu, nepot și oaspete, care vă va cărmui într-o zi. Și cum cu câtă cinstie a fost întâmpinat vărul nostru? Așa mi se și cuvine. Nu zic, ba, dar mie nu mi se șterge din inimă tipul rucios în care se poartă cu harapa alb, sluga lui. Cu crele vorbe l-a mânat la grașt și s-a sumețit că-l dacă iese din cuvânt. Mie mi se pare că lista al nostru nu seamănă în partea noastră nici la tip nici la fire. Arapa alba are o înfățișare mult mai plăcută și seamănă a fi mult mai omenosă. Să mă tai bucățele, dar mie nu mi-i drag de fel lista. Are o căutătură piezișe, rea și vicleană. Și eu am băgat de seamă surioare. Dar musai să ne punem la guri, să nu-i aducem supărare tatălui nostru. Vai și amarare să fie când va ajunge vărul nostru împărat. Să trăiască împăratul și vrednicul ne nepot! Mulțumim, mulțumim, dragii mei. Dar acum mâncați și beți și veseliți-vă. Eh, cum își plac bucatele noastre, poate? E tare gustase, moșule! E, dar să de -aistea. mai mâncata e de când ești? Ba nu, moșule! Tocmai eram să vă întreb, de unde le aveți? Că tare bune! Un <laughs> haraban întreag și fi în stare să mănânc și parcă tot nu m-a Te crede, moșule, poate! <laughs> da când ai ști cu ce greutate să capătă...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 Coruncă, Acum, de gravă, să te duci cum îi tu Și să-mi aduci să alăți de acestea din grădina ursului Hai, hai, hai, hai, ieși repede și pornește Că nu vreme de pierdut Sinte bine, stăpâne, că am să zbor ca vântul Să cutrelem pământul pe deasupra codrilor Peste vârful munților, peste apa mărilor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 Fii încredințat că nu eu, ci inima ta cea bună te ajută, harap alb. Iată, aici pe vatra am pus la fiert o mână de somnoroasă, la un loc da. cu o vadră de lapte dulce și cu una de miere. Așa. Fiertura asta am să o torn în fântâna la care se adapă ușul. Și apoi las, ca fi bine. Ha.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 Stăpânii, ți-am îndeplinit porunca. Ia casa lățile din grădina orsului. Hei, boșule, ce mai zici? Și să zic poate? Ia, când aș avea eu o slugă ca asta, nu i-aș trece pe dinainte. Ha! Palatul moșule, și multe minunății am văzut întrânsul. Hei, ne poate! mult ai văzut, întocmai este. Dar lucrul cel mai de preț nu ți l-am arătat încă. Ei, Ea privește și dragul asta din Sipet. Am văzut eu moșule felurite, pietre scumpe, dar ca acestea, drept să spun, n-am văzut. Oare pe unde se pot găsi? Pe unde să se găsească ne poate? Ia în pădurea șerbului.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 Du-te-n pădurea cerbului cum îi tu și fă orice-i face Dar numai decât să-mi aduci pila cerbului cu cap cu tot Așa bătute cu pietre scumte cum se găsesc Hai, hai, formește iute că nu-i vreme de pierdut Ei, harap alb, așa e că iar te au ajuns nevoia de mine? Așa este, maicuță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 Prea multe s-au îngrămădit deodată pe capul meu Când vei ajunge și tu dată mare și tare Vei căuta să judeci lucrurile de a fi Și mm -hmm. vei crede celor suprit și necăjiți Pentru că acum știi ce-i necazul Până atunci mai rabă că ți -o i dai eu vreun ajutor Mulțumesc de bunătate, mădușă Iaca, țin aici obrăzarul și sabea lui statu palmă barbă, cot. Și haide să-i sprăvim odată și trebușoara asta. Din tâi vom săpa o groapă dâncă în pădure, lângă izvorul unde vine cerbul să bea apă. Ei, acum groapa e gata. De gata, gata, dar nu pricep la ce o să-mi slujească mai cuțit. E și rămâi acolo toată ziulica. De-amează, când va veni cerbul să bea apă și să culca și a dormi cu ochii deschiși, cum îi feleșagul ieși încet și și se potrivește așa ca să-i zbori capul dintr-o singură lovitură de sapie. Apoi, iute sări în groapă și șez acolo întrânsa până după asfințitul soarelui.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 Văzut, nu te nu te-am văzut, ești numai o leacă să te văd dacă ești vrednic de comoara ce ți Nu te-arăta, stăpâne! Arapa, arapa, ești numai o leacă să te văd. Gată-ți de treabă, stăpâne! Arapa. Ați sfințit și soarele. Acum pot să ieș în bună voie, stăpâne, să jubești divina. S-a îndeplinit porunca stăpâne. Iacă pielea cerbului cu toate nestematele întregi. Oh. Oh. Ei, moșule, ce mai zici? tu sau vorbele mele? Ce se mai zic poate. Ia samo am o slugă așa de și și credinșoasă ca arap alb, aș pune-o la masă cu mine, că mult prețuiește omul acesta. Ma să spune pofta cui? Ei, hey, moșule, dragă, sluga e slugă și stăpânul e stăpân. S-a mântuit vorba.